E nësi radi Allahu në hu të regon, Dua të ju të regoj një hadith, Të cilin askush nuk dhët ju atë regoj pasmeje. E kam dëgjuar të dërguar i në Allahu të alehi selam të thot, Nga shenjat e orës, janë, Dija fetare dhët pakëzohet nga vdekja djetarve fetare, Dhët përhapet padituria fetare, Dhët përhapet në mazë zinaja, i moraliteti, Dhët shtohet shumë numri grave dhe bura dhët pakëzohet naj shumë, Saka një burri do t'i duhet të kujdeset për 50 grama, transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.